«І справді, – почав я, коли Понто замовк, – і справді, якщо судити з усього, що я читав, то Вальтер Формозус – шляхетні вольові люди, здатні на самопожертву і дуже далекі від твоєї хваленої життєвої мудрості». «Хм! – хитро усміхнувся Понто. – Це ще хто зна?» Лишається додати кілька подробиць, на які в місті не звернули уваги і які я частково знаю від свого господаря, а частково сам винюхав. Любовні муки пана Формозуса, мабуть, не були такі страшні, як думав старий президент, адже... Самий розпак її вбивчої пристрасті, коли юнак цілий день був у невтішній розпуці, він щовечора не забував навідатись до гарненької, звабливої модисточки. А після того, як Ульріка стала вже його нареченою, він переконався, що лагідна, мов ангел панна, має хист за певних обставин в момент обертатися в справжню відьму. Крім того, до нього дійшла з цілком певних джерел неприємна звістка, що панна Ульріка, живучи в столиці, встигла набути чималий досвід у коханні. От тоді Формозусе й пойняла раптово непереборна шляхетність, яка й спонукала його відступити багату наречену своєму приятелеві. Вальтер, охоплений, Дивною маною дійсно закохався в Ульріку, побачивши її в товаристві в близьку майстерного туалету. А Ульріці, зрештою, було досить байдуже, котрий із двох друзів стане її чоловіком – Формозус чи Вальтер. Цей останній справді мав добру прибуткову посаду, але, перебуваючи на ній, так заплутав справи, що його неодмінно скоро звільнили б. Він визнав за краще, поки не пізно, самому відмовитись від неї на користь свого приятеля і цим, з усіх поглядів, найшляхетнішим вчинком урятувати свою честь. Три тисячі талерів у надійних паперах віддано одній старій, дуже порядній жінці, що залежно від обставин, називалась то матір'ю, то тіткою, то служницею тієї гарненької модистки. В цьому випадку вона виступила в подвійній ролі спершу коли отримувала гроші, як мати, а потім, коли передала їх кому сліді і дістала за це добру винагороду, як служниця дівчини. Ти, любий, Муре, вже бачив ту модистку. Вона разом з паном Формозусом визирала з вікна. Зрештою, і Формозус, і Вальтер давно вже знають, у який спосіб вони перевершували один одного у шляхетних вчинках і давно намагаються ходити різними слишками, щоб не довелось співати один одному хвалу. Тому сьогодні... Випадково зустрівшись на вулиці, вони так палко виливали свої дружні почуття. Цієї миті зчинився страшенний галас. Люди метушились і кричали Пожежа. Пожежа. Вулицею мчали вершники, торохтіли підводи. З вікна одного будинку, неподалік від нас, бухнула хмара диму й полум'я. Понто кинувся навтіки. А я зляку побрався вгору високою драбиною, що стояла біля стіни одного будинку, і скоро опинився у безпечному місці на даху. Раптом усе здалося мені